Kai, Ja. Du vet ju getingar. Ja, jag hatar dem. Så de är ju. Ja. Jag är, jag har, nej, det har faktiskt skräck för getingar. Vänta! Ah! Komna till Radio Pleppo med Ted Spindelmannen förstrem och Kai Hulken Korkeaho. Ja, och idag i Radio Pleppo så ska vi tala om att det snart är jul. Mm. Och inför julen så är det mycket man måste tänka på. Man måste gicka julkort, man måste hinna ordna med allt och... och, Kai, jag upplever det som lite svårt nu det här. Att du är ganska frånvarande idag... När vi har sändning tillsammans. Vänta vänta nu jag ska bara svara här först. Kan ja. ja Ted vad sa du? No jag tyckte att du liksom passade in i din egen värld. Oj. Åh! Oh. Kaj, vad är oh, det yes. nu? Kai? Får jag svara nu först? Nej! Va? Vad får du för meddelanden? Nej, får jag någon meddelande. Ge hit telefonen! Vad är du? det här? Nej, men vad gör du? Inte får du läsa mina meddelanden? Jaha, lyssnar på dig nu. Din röst är så sexig. Ja, men... Önskar du vore här. längtar till torsdag. Din hå. Va det det? Vad är det här, Kai? Nej, det ska du skita i. Det här i privat. Ge hit ja. telefonen! Men ser du där på skylten på väggen? Skylten? Alltså, eat korv, it's domat. Nej, den andra skylten. Stäng av din mobiltelefon i storleken. Ja, ja. Men vem ska du träffa på torsdag? Nej, men ingen! Nej, men vad då? till torsdag, sexiga bröst. Nej, men sexig röst stod det. Vem är hon? Nej, men det. Är Hortensia! Vad? Hortensia! Alltså en körsjukdom. Nej! Hon är. Det jag är kär! <laughs> ja, jag, jag tror det är på riktigt den här gången Det sa du förra gången, oh, då är du svans efter hon som var i snorkfröken-dräkten på Mumimailma Ja, men då visste jag ju inte att det var en Karin kar inuti det, det, det är annorlunda nu, Hortensia, hon är som Hon är en riktig dam, en lady mm. jag, jag träffar henne i en hiss, och, och det sa bara klick Hon älskar mig för den jag är, och jag älskar henne hon är så vacker Nej, plä, plä. sluta nu och Vi har mycket gemensamt och Hon har haft i kärlek Precis som jag Hon har varit gift tre gånger och, och alla hennes män har dött i olyckor Gift tre gånger? Är hon som 70 år? Nej, hon är 25 Oj Jaha <laughs> Men Kaj, det här är som inte att vara kär Det här är som fel i hov desperat Som när du blev kär i den där blå fisken I Finding Nemo Och så skulle du köpa alla kramdjur som fanns av dem Kai, du är som helt... Men tyst med dig nu, Hortensia vill träffa mig nu nu just, och, och jag, jag, jag skiter i dig nu För du har inga känslor och du är kall inuti Och vet ingenting om kärlek Jag och Hortensia, vi är som Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt Och aldrig lämnar det åter Din lycka är min, min lycka är din Och gråten är min när du gråter Kai, om du ska sluta fåna Nej, nu, Men Jag Kai. skiter i dig, jag, jag älskar Hortensia Och jag hatar dig, Jag fan nu Hej då, Kaj Kaj no, men jaha Ja, no, okej, okay, några no. planer för dagens sändning. Nu. No. Medan jag funderar lite så. så ja, jag sätter igång autololl-funktionen på Pleppo-datorn. Folk kämpar om min vikt. Äh, upp med hakorna! Varför stoppar normen en piller i näsan? De vill inte ha snorungar. Vad har du där? Kaniner! Och vad gör de? then. <laughs> Margareta var 35 och singel Hon hade inga barn och inte ens en make Så hon kunde inte skaffa barn på naturlig väg Då hittade hon en affär Köpte en påse med magiska frön Satte dem i jorden och efter en månad växte det upp en pojke Och han fick heta Tummetott Tummetummetummetott Han var liten, han var liten Men han ville ändå lösa brott Tummetott, Tummetott som löser brott Hej Hejsan! Det är jag som är Tummetutt, den bästa detektiven. Och nu är jag ensam hemma. Hör, vad är det som låter? Kanske är det ett inbrott? Jag fick ju blåset. Bra. Bra. Var försiktig <laughs> nu. Ja, ja, hey, kolla, flat screen. Ja, ja, ja, ja, ta den du, jag tar Ja Ja <laughs> okej. Okay. Vi ska skynda oss. Ja, ja, ja, ja. Oj, vittsi! Jag, jag, jag, jag tror jag steg på någonting, men. Nej, no, nej, no, nej, nej. Fyra hade nog så rottat. Okej, mina nyöla kosteskure. Förstörda. Det var slötet på dummetot. Världens minsta detektiv. stor som en dummeblot. Tummetot, men nu är han ett minneblot. Hey! Och välkomna till Filmtips och annat med mig Monte Cristo. Och jag Glennen Det har länge varit populärt inom filmvärlden att göra film på mer eller mindre kända barnböcker Senast var det väl Narnia som hade premiär Och annars har vi ju både Harry Potter och Lord of the Rings Den film som vi ska behandla idag tar en känd barnbok Moderniserar innehållet och resulterar i en orge av våld, musik och jonathan Det är alltså den japanska regissören Takashi Mikes version av Torbjörn Egnars bok Folk och rövare i Kamomillastad Som i sin nya filmversion kort och gott heter Kamomill i filmen skildras hur de tre rövarna, Kasper, Jesper och Jonathan, håller Kamomillastan i skräck. Rövarna hotar med våld och förstörelse i stadens borgmästare inte varje tisdag klockan sex bistår med pengar, mat och kvinnor. Vi ska ta del av ett klipp ur filmen där tidsfristen snart håller på att löpa ut. Bormästaren, jag har samlat ihop pengar från alla invånare Men vi har ändå för lite ah, Hur mycket tid har vi kvar? Oh, min stackars stad, om vi inte får ihop pengarna är det ute med oss ah, Bormästaren, jag tror de är här oh, oh, Bästa rövare, vi har gjort allt vad vi kunnat Men snälla ge oss bara några timmar till så ska ni få det ni vill ha Vi kräver att på utsatt tid att staden ger oss pengar Vi kräver mat på vårat bord och kvinns i våra säng och om vi inte får det här straffet blir det hårt, vi svär Så rohigt med pengar, och, föda och kvinnor alltså, <laughs> två för att köna visst lätt i snabbit. Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Som ni hör är det våldsamt och kallblodigt. Takashi Miike krävde dessutom att allt våld skulle vara äkta. Alla som dör i filmen dör alltså i verkligheten. Kanske den första mainstream snaff-filmen. Och det är ju lite lustigt att den då ska vara baserad på en barnbok och att den också är barn till vill vara realistisk och det är ju klart tre rövare är ju våldsamma och råbarkade. Ja, de är ju rövare. Inte nå clowner. Filmen innehåller stora episka scener som den här när rövarna får nog och beger sig ut på gatorna i Kamomillastad för att hämna på allt och alla Malin, Malin Spring och göm dig Och ta din bror med dig Kom, kom, kom Malin, händer, dimma är nu här Nu gäller vädergällning Vi fick varken pengar Kvinnspotatis eller välling Snabbt köp ett i lagor Stor och borg med stans In län nu får Och stashuset, banken och posten De är redan riggade klara Att flånas ut det är svett, blod, eld. Det är Kasper, Jesper och Jonathan. Dags att ge betyg. Jag tycker filmen är lagom, orange och maskulin. Och ger den fyra nuanser av brunt. Jag tyckte filmen Andres rått kött, pengar och simslabim. I ger den sex på offentlig plats. Och till sist veckans trailer. En fest på Vårdberget förvandlades till en vändpunkt. Frida, jag tror jag nästan har dockat för mycket, Jan. Mm. Ja, har Fred på jorden En vänskap förvandlades till en hemlighet Freda, ska du inte komma in i tältet? Okej, okay. fast jag har bara en sovsök Fred på jorden, jag gör inte nåt Det finns lögner vi måste bära på Men som sagt med dig, Abbas Freda är faktiskt min bästa kompis Vi bara dockar i lag Det finns känslor som inte kan tyglas Freda Tänk kommer det alltid ska vara så här mm. Som du och jag och Långkar och här på Vårdberget Tre på jorden mm. Som typ Men kärleken har en baksida Freda, Saul har börjat misstänka Men så fuckmadick ljug mer Freda, jag önskar jag skulle veta hur jag skulle kunna glömma det Fuckmadick, men du har och Vårdberget och halar allt jag har Frida oh. Brokeback Vårdberget Kärleken är naturkraft. När jag dockar mycket så brukar jag bli bi. jorden jag går. Radio Pleppo! Det här är Radio Pleppo med Ted. Och Kai sprang ut för en stund sen på date med någon hortensia som han då tydligen är kär i. Så jag sitter här nu och har sändning ensam. Hortensia, det låter som någon tarmbakterie. Jag undrar vad de gör nu. Det här är en av mina favoritrestauranger. Ja, Hortensia. Men vilken restaurang som helst med dig blir automatiskt i min favoritrestaurang. Åh, okay. Du är så söt. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Men vad hände med din kompis? Ni hade sämning. Stefan hette han, visst? Ted heter han. Ja, alltså han är en loser. Han vet ingenting om kärlek. Han sitter säkert kvar där i studion och porrsurfar. Hortensia Hortensia Det låter bekant på något vis Det kan ju inte finnas så många som heter det Om jag ska försöka googla det Kai, gullet, kom närmare Åh, oh, Hortensia Kai, vi ska ju gifta oss mm. Men jag, jag vill gifta mig ikväll För jag är så jävla kär i dig Jag måste gifta mig nu ja. Jag har skrivit det här äktenskapsförordet här Om du skriver på där nere Jaha mm. Nä, Du behöver inte läsa den Det är bara onödigt trams Jämfört med vår kärlek Men Självklart skriver jag under vi ska se. Nu ska vi se mm. Alltså vad är det här Hortensia lögngren mera känd som Svarta Enkan. Hon är på första plats på FBAs Most Wanted-lista. Gift tre gånger, misstänkt för mord på sina äkta män. Kännetecken rör sig bland media människor företrädesvis bland de mest desperata, en sadistisk pengagirig solovårare som förför, sker och mördar. Mycket farlig. Tips som leder till infångande belönas med två extra studiestödsmånader. Shit, Kai, vad har du riktigt rogat ut för? Shit Hortense, jag vill jag älskar dig Jag kan som titta på dig hur mycket som helst och aldrig bli mätt på det jag ser Har du skrivit under förordet nu? Ja, jag satte mitt kontonummer och mina kredituppgifter dit också för säkerhetsskull Bra gullet Det här pappret tar jag hand om Men, ska vi strunta i maten och gifta oss genast? Ja, jag ska bara ringa min mamma helt snabbt Nej, nej, nej Det behövs inte Ja, men Ted skulle ju vara bäst, att honom måste jag ju meddela Nej ja, Men vi hinner inte. Jag, jag älskar dig så jävla mycket. Jag måste få gifta mig nu. Okej okay, då. <laughs> Shit, alltså Kai är i fara. Jag måste, jag måste rädda honom. Den här Hortensia är liksom bara ute efter hans pengar. Och sen kommer hon att mörda honom. Jag måste skynda mig. Borde jag ringa polisen? <hortensia>, Hortensia, nu när vi ska bli man och hustru Så skulle jag vilja berätta lite om min barndom Jag är uppväxt i Esse, nära SEO, Och redan i tidig mm, ålder så märkte mm, jag att det var ja, så gullet, vi hinner inte så alltså, vi måste skynda oss nu jag är Så jävla kär, så jävla kär Vi kan prata om det här sen när vi är gifta Jävla kär, nu går vi Ja, men ska vi inte betala för maten först? Nej, jävla kär Dallas! dun dun kom in. dun oh, vad är det? dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun med sketcher som den här vann Radio Pleppos poddsändning Svenska podradiopriset 2062 kategorier. Bästa svenska kanal och bästa humor. Inte kan det ju vara Ruko då. För mer information om hur du ska lyssna på Radio Pleppos poddsändning gå in på x Det är kväll och dags för dagens visa i Rundradion. Vad heter du? Kevin. Kevin, och varifrån kommer du? Boreka. Mm. Och du har din mamma här och hon ska spela och Hva? så ska du sjunga. Vad va är det du ska sjunga? Radiopleppo musiken. Ja, du tycker om Radiopleppo. Ja. Yeah. Mm, Varsågod. Radiopleppo! <fiel> Pippa Pippa Pappa Pappa Pippa Pippa Mamma Kevin, Kevin, Kevin. Vi, vad, vad säger du? Vi har ju övat nu att det är bara Radio Pleppo Radio Nej. Radio Pleppo Inte ska du säga någonting annat, vad säger Nej. du sådana där saker? Nej nu, nu kan du det här Ja Så Vi tar på nytt Ja, ja bra bra Ja Hey, Pippa. Hey, idea. Pippa-pappa. Pappa-pippa. Pippa-mamma. Pippa-pippa. Pippa-pippa. Kevin, what do you have a... Radio Radio Det här är Radio Pleppo och jag är en polisbil och ska rädda Carl. Lag titta där. Han har nu skittiga blinkers. Ja, de är nog ganska smutsiga. Ska vi stanna och vi... Vi hinner inte med sånt där nu. Kai är i fara. En mörderska och tjuv har kärma honom och gjort honom helt kär. Och nu är han i fara. Vi måste hitta honom snabbt innan hon får honom. Om 200 meter. Jag har satt GPS-sändare i Kais vettabyx under de senaste tre åren ifall ett sånt här tillfälle ska uppstå. Så att jag ska hitta honom... Det här är inte att jag är paranoid Men att jag vill bara alltid veta var han är Lagagård kan du hålla i ratten Jag tappar sugröret i min snaddi Hortensia, älskling Är du nervös? Nej, jo Men framförallt jag är jag så jävla kär i dig Alltså det känns ju lite dumt att gifta sig I de här kläderna nu. Jo men älskling, vi har ju inte byta kläder Eller köpa något annat Jo nej, men jag har som mina sci byxor Och har som knappt duscha Jag är så jävla kär Skynda er, kan inte den här polisbilen köra något snabbare? Klart att den kan Lag går nu har du väl bälte på Självklart no, ja. I guts och denna församlingsnärvaro Frågar jag dig Kai, Erik, Korkeaho Tar du denna hortensia, Ulla, narra, lögn lögngren Till din äkta hustru att älska i nödlust Tills döden skiljer er åt Ja Får jag ringen? Avstånd till destination 400 meter Han är alldeles här i närheten Hoppas, ska, är okej Laga går, tänk att den här bilen bara drar 4,2 liter Fast jag har i fyra ja, Men är det otroligt Men alltså jag har ingen ring För jag har inte skaffat någon ring Har ni ingen ring? Skit i ringen, för jag, jag är så jävla kär som min kärlek som en ring <laughs> Okej GPSen säger att han befinner sig där inne. Han är där inne. Det är ju ett kapell. Ska de gifta sig? Gode Moses, glasen i botten nu! Förklarar jag er härmed för man och... För... <skratt> <skratt> Men vad händer? Men vad? Hortensia, älskling! Men vad? Du är arresterad! Ted! Ted, vad gör du? Du förstör ju allting! Det här är mitt drömbröllop! Vad är det, drömbröllop? Du står här i SCIK-buxor och du har ingen ring och dessutom är Hortensia en mördare och brottsling! Bullshit! Vi älskar varandra och du är bara avundsjuk! Ah. Ni får mig aldrig. Och du, Kai, jag var aldrig kär i dig. Du är en loser. Jag ska aldrig bli kär i någon som dig. Lagagård, hon tar fram en pistol. Karlsson, jag har henne på kornet. Nej, men, men skjut inte! Vem vill dig ta och så var det dags för ännu ett avsnitt och vi har tre nya förväntansfulla damer på plats som alla hoppas få chans att dejta vår stående ung Håle! Vem vill dejta vill Herr Håle, det här är det nittonde programmet i serien och du har ännu inte hittat en enda dam som ska ha motsvarat dina önskemål och förhoppningar. Vad är det riktigt du söker hos en flickvän? Ja, jag är ju kanske lite bränd av kärleken från mitt senaste förhållande Och vill ju inte råka ut för samma sak igen Så jag är väl ganska försiktig och vill vara säker den här gången Ja, vi ska se hur det går idag Här är dagens tre singeltjejer Vem vill dejta djävulen? Josefin 32, varför vill du dejta djävulen? Uh, alltså, sorry nu, men jag hade ingen aning om att det var djävulen Jag tror det här var ett vanligt datingprogram. Ja, no, ja men, men om det är djävulen så då vill jag nog inte dejta honom. Mm, no, men i så fall har vi bara två kandidater idag. Tina, 40 år, varför vill du data djävulen? För att jag vill bli känd! Ja, och till sist Miriam, 29. Varför vill du data djävulen? Ja, då min pappa var riktigt elak åt mig då jag var liten. Så självklart vill jag ha en riktigt elak man nu när jag är vuxen. Ja, ah, vi ska se hur det går nu när vi sätter igång. Den vill dejta djävulen! Ja, jag, jag tänkte ställa något. Snabba frågor. Beskriv dig själv med två ord. Mm, tina punkfondrot och Miriam prata på att laga mat. Mm, ja. Nå, men nästa fråga? Tycker du om att plåga folk? Mm, Tina? Nu no, har arbetat i tio år som förskollärare så ja. Okej, okay, Miriam. Ja, det är därför jag är här. Jag fick inte jobbet som PR-ansvarig för Jamba. Så då kom jag hit istället! Okej, okay. i nästa runda ska ni slåss med svärd. Tre, två, ett, slåss! <tryck> <tryck> yes! Ja! <tryck> yeah, och då blev Tina av med huvudet. Det blev riktigt hela. Och <laughs> ja, Herr Håle, nu är det bara Miriam kvar Så nu är det liksom henne du har att välja mellan Ja, då tar jag väl Miriam då Ja! Vem vill dig ta jävla? Oh, oh, han har valt då, oh, vad lycklig jag är Och nu ska vi se vad ni har vunnit mm. Ja, de har vunnit prylar, verktyg, maskiner och Toyota oh, Och en resa också, eller hur? Ja, de har vunnit en slalomresa till Åre Ja, men det var väl fint Får, se. Får vi se en liten kyss nu då mm. <skratt> <skratt> Oj, oj, oj, det som vanligt då bränner upp Och nästa vecka kör vi med traktor i studion Hej då! Vem vill dejta, kärvelen? Minns ni ännu tummetot? Han som ville lösa brott Men som sen dog ganska råt Hans mamma blev ifrån sig Jag köpte ännu en påse med magiska frön Satte de i jorden och vatten och efter ett par månader så växte det upp en pojke Och till händes förvåning så sa han att han också hette tummetot tumme Mamma jag heter tummetot Och vet du vad, vet du vad? Jag vill också lösa brott Tummetott tummetot som löser brott San, Det är jag som är upp. Jag är detektiv och beskärdar hus. Vad är det jag hör? är det ett inbrott? Jag fick upp låsen. Bra. De har inte ens bytt låsen med stackarna. Kolla en ny flatskripp. Den tar av videon. Stanna! Men vitsen, vad har du med dig, hunden? betyder att den att sniffa efter pengar. Smart, nu springer <tryk> han. är han jagar någon råtta. Han fick råttfall Nu <laughs> ska kan ju hålla på med råttan Hej, nu skyndar vi oss ja, ja. Det var slutet på tummet tummetot. Och när hans mamma hörde att han hade gått bort Blev hon ifrån sig och sprang till affären Och skrek att hon ville ha fler magiska frön Och affärsägaren sa Du har fel i huvud. Då anföll hon honom och så kom polisen Och hon hamnade in på mentalsjukhus Där satt hon till som var 68 Och sjöng en sång om tummet tummetot. Min lilla pojke det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och nu är vi tillbaka i studion efter en dramatisk dag <skratt> <skratt> Kai, hur är det med dig nu? Kai. Varför ska du alltid skita sig för mig Jag har som alltid oturigt kärlek Men, Kai, inte är det är så farligt Det var ju bara så att du, du råkar bli kär Och nästan gifte dig med en farlig mördare och tjuv Och så kom polisen och sköt henne i ögat i kyrkan Och hon drunknade i sitt eget blod på altaret Medan hon förbannade ditt namn Hortensia! <skratt> Hur kunde du Hur kunde du lura mig så där? Jag, jag är dömd att leva och dö Ensam och singel och olycklig <skratt> ha, Var inte så dramatisk nu. Du, du har ju mig Och Radio Och så, så så har jag fixat en date till dig Vad? Ja <skratt> Jag tänkte att, att nu efter allt det här som har hänt Så, så skulle jag vara lite kysst så, så jag har dragit i några snören Och ordnat en date med Sussi Bond Va? Alltså, det, hon din pussling som är som världens snyggaste? Mm. och hon är dessutom intelligent och trevlig och hennes föräldrar är rika. Men, vad ska, ska Hon vi... är här nu, Kai. Oh. Här kommer hon. Tja, är det här Plipp på studion? Hej, Sossi. Ja, du, du är nog rätt. Åh, oh, och jag älskar ju ett program. Spännande att få se hur ni... Vänta nu. Är det... Är det du som är? Kai? Äh? Jo, hej Sussi, vad du har vuxit och... Oh, oh, oh. Nåja, no nu är du lycklig och igen. Det var ju det jag visste. Sussi, du är vacker. Kan du är söt. Ska vi ta på något ikväll? Ja, jättegärna. Nå, ja. Men, fara... men hörni, ni får vänta tills efter sändningen. Oh, oh. Tack, Ted. Världens underbara till kvinna. Äntligen lite flyt. Jag, jag trodde att jag hade någon sorts kärleksförbannelse när det alltid kitar sig för mig. Sussi, oh? jag hämtar dig sen ikväll. Tills dess, här har du blommor. <skratt> <skratt> <Va>? <skratt> Kai, stopp! Sluta bort med blommorna! Vad? Vad va, va, Kai, Sussi är superpolydallergiker och hundriker bort med blommorna! Men Sussi, jag har bort... Okej, okay, jag slänger ut dem! Om... Ja. Kai! Men, men, va... Vad ska jag säga till hennes mamma? Men, men, Kai, du ska nu hålla dig bort som kvinnor. De, de, de bara dör när de träffar dig! Susie!